خو په او په حدیث نمبر د اتل سوا نہم نمبر 1809 خو دې بل حدیث کې چوګو روایتو د دجال په اړه کې نو په دې کې د حضرت صلی الله علیه وسلم په اړه کې مونږ باجوویچه په دې لفظ موږ پوې نه نو چې سلام بر ا کوجیگی عین د المناره البيضاء شرقیہ دمشق باندې محدوداتې نه واجعا کفيه علی اجنحت ملکین په مناره سپینا په طرف د مشرق د دمشق په من د دوو جوړو کې دو, دو جوړې و پاغت زعفران او دوانا لاسونه بے پوازلو د فرشتو دو بانی ایخیوی کلچه کتاکی سرخ پل نو داغن بساس کی زی ساس کی بردی غرزیگی دو سرنا سر داغن بساس کی ساس کی زی و ایزا رفعهو کلچه پوتاکی سرخ پل نو تحدر من ہو نو غرزیگی با من ہو دو سر داغن جمانون غرزیگی با داغن جمانون دانی کل لؤلؤې په شان تزمل غلړو ها داس دانه بداغنه غورځيږي لکه په شان ته د ملغلړو په صفاواله کې په شان د سپینو زړو ها په صفایې حسن کې سپینو زړو په شان د سپینو په خایس کې په شان سپینو زړو وی او پدانو کی پشانت از ملغلورو بي چپلق بو وي ها نو داغه واه کي با غبيا فلا يحلوا منو داغنه به قرضگي جمانن دانه كن لؤلؤي پشانت از ملغلورو نو حداغه لفظو نور اندازي بازي الفاظ دي ها چې کلا خو زه نه پويږي نو تاسو دې کي خلق او زمنگا سبق دے اٹار نمبر حدیث دے وعن ربی امن حراش قالا و انت لقتما بی مسود الانساری لا حزیفت الیمان حزیفت امن الیمان رضی اللہ تعالیٰ نو قالا غوی اغتابو مسود رضی اللہ تعالیٰ نو حد سنی ما سمیتا من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا حدیث بیان کا ماتا حد دسنی ماتاها حد خبر بیان کا چتا اور دلود نبی علیہ السلام نا فی الدجال پا د دجال کې قالا ان حزیفت ابن الیمان وی اند دجال یخرجو بے شکا دجال برہوزی وینمعہو ماء و نارا بے شکا دسربو بیور بیور فا اما اللذی یراه الناس مان حد چا سدی چی وین با غیل را خلق چی اوبدی آغا بچی خلقو تا گونینو آغا حقیقت کې وورو تو حرقو چا غب سیزل کئی آغا اوور حاصلو دا غو اوبو تا گرزی دل آغا آغا باوروی فا اما اللذی یراه الناس نارا آور چی آغا شای چی وینی غیل را خلق چا نو فما ان باردن عزبن دا غوی او بو یخې خوږې په حقیقت کې ابا صفا او بې فمن ادرک ومن کو ما سوچ راگیر کې در راستا سنا فل یقان واقع به شي په اساس کې چویني اغې لرو ورو فانه ما ان عزبن طيبن بشکدا به او بو خوږې مزیدار خستا وَأَنَا قَد و انا قد سمعت ما اورد الودلره النبي عليه الصلاه والسلام متفقون عليه اتفاق کړي شی په دې حديثه البخاري او مسلم ما دا نا داغه سره چې کوم یوبدي نو هغه به وروي او چې داغه سره کوم وروي نو هغه بسې هغه به وي په عکس بچريږي ده پاره د امتحان د مخلوق الله امتحان اخلي وان عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه چي يخروج الدجال في امتي روو دجال زمہ په امت کې پيام کو 40 وه بتي کې سلوې لا ادري زنو کو يګه ما يوم نشدا سلوې خرج او 40 شهرن يا سلوې تخت مياشت دي او 40 عامن يا سلوې د دې منګه تطبیق کړو بعده سلويخ رازې یادې سلويخ کاله دا به سلويخ کاله دی وی په هو سوګو دا څه خاص نه پیږي نه فسادونه باندې کوي خدا غده مرغنا سلويخ رازې مخ کې بعده څه فسادونه شروع شي لکه چې د حدیث کې بیان شوی دا دا غده تباہي نه مخ کې سلويخ رازې پوري فایا با صلی الله تعالی سبن مریم نو روبلی گله ایصال السلام جوه مرجمي د صفایت لوب نو طلب کوي با عیسا علی السلام دلرا فیهلیکون هلاک بکیدلرا نو دا صریح نستے پی عیسا علی السلام شته بڑا ضد برنا په وختو خروج و دجال کې دا صریح نستے او حضرت عیسا علی السلام لرا، او وجنی دجال را ان دجال به قتل کیږي پلاس دچا پلاس عيسى عليه السلام باندې او بیا به عيسى عليه السلام دا غنه پس وخت ریسلوې ښکاله عادلا حکما ابادل عادل وی ابا منصف وی انصاف کوونکی ان وي او پاغا زمانہ دا کې به ډېر خیر وی برکتونه به ښکار شي لکه مخه تیر شو ا زخدو کسانو منس کې بدشمني نه وي دا غیب بسک با حسد او بغلنی نو دا غیب پس بیس آل سلام نو پی نه پس با واپس شی خلق کفر و گمرای تا او دا با دیر بدترین دا خلقو نوی او پا دا خلقو با خیامت قائمی لیکا سنگ چمکی حدیث کی تیر جو سم آیام کو سننا سو سب آسینی نلیسا بین اسنینی عداوتن عد بیا با پاتشی خلق او کاله چې نهوي ما بین داغې خلکو کې د دو کسانو منک کې دشمنې بیا بروری یاله تاالله یوری هنبات بارې د تن یخه من کې شام د طرفه شام نه پهله یا وقاله وجل ار دی نوپاتې بنی شي په مخه د ځمه کبانې یو کثرې خلبي ممسخالو ضرت نو چې دغه پهلې به بااندازې د ضررې د خیر یا د ا الا قبضتو مگر قبض کوي با اخلي با هغه هوا هغه بندلره اې چې دا چا پزل کی معمولی ایمان او خیر نو هوا به هغه ته رسیدو هغه به هوا ختمي و جنيبه حتا ترد لو ان احدکم دخل فی کبد جبل وشې په مزه وایو دبره کړئ کچرتا یقینا یو کستا سو دنشیعی ننوزی فی کبی دی جبلن پا منداغ غر کے دا غر پا مسکل لارشی زان لالاریو کیس مست جوری کی نولا دا خلطو نخامقاد داخلی گی با دا ہوا پا غبا پا کس بانده امن دا غر تا حتا تردی تقبیزو چوا بخلی غلرا یعنی دا دغړ پمنس کې با چې دغړ پمنس کې هغه فناغه سی او پر شوي نو اه هوا باغ پسې ال تزي نه بپري دی هغه لرا دا به ختم شي دا سې لیکان خلک فایاب او قشرار الناس فی خفت التویره واهلام سیبای نو پاتې بشی بدترین د خلکونه چا واپس پکوال کې پرشانت دمارغان وی اوه واهلام سیبای او په درندوالي کې با په د درنده غانوي دا مارغان او د درندې زک یاد یعنی په فسادونو کې نقصانونو کې او په نقصانونو خورولو کې بداسې تیز وي لکه په شان د تیزوالي د مارغانو څنګه مارغان په هوا او تیزي نو دا خلق با پفسادونو کې خپل نقصانونو کې داسې تیز روان وي داسې فسادونو په پیلاوي او خوري با او خضروندوالي کې په شاع د درندګانو بي په خونري زئي کې په جنگونو کې او په وجلو کې په يو بل اپسرولو کې په يو بل باندې به داسې ویل کې په شاند درندګانو سنچید دا په جنگونو کې مشهور دی په سیرورو کې مشهور دی په جنگه فوینوخلو کې رودارنګي دا بدداشي وي فساد ونبم کوي دا غ خلک اوټه تیزي صبروان او, آو خلک بو وجه هم جنگونو فساد ونبم کوي الوه ها په شانتا د مارغانو په سپکوالی کې چسپک الوزی استاد فساد ونب کوي زړبزي لا یعرفون معروفاً لبپی د یونو کانی کی ولا ینکرون منکر او نو بانکار کده د نا رواسی فیتمصل لهم شیتانو نو مصور بشی متشکل بشی د یته شیطان په شکل باندي د یوکس نو وایبو د نو فای قولونو آئی با این زانب دا سه شیجور کی چه زخو یو دید نیک بنده ایما او اغب سو کی او شیطانی دو کبخل کو لور کی نو خلق بورتو آئی فما تعمرنا اے بنده چه سپسو حکم کے منگتا نو فای عمرو نو حکم بو کی شیطان دیتا بی عبادت الاؤسانی پا عبادت دا بوتانو درگاونو چه داو کیب وهوه او دا خلکب في زارکه پهدا وخت کې تاون رکو هم زیاتوي ر جدارهې اوکونه به زیات د سره حسا نو شوم خستوي جن دد فَلَا يف أَحَدٌ إِلَّا سورې پهکې به کشي پهشپل کې فلا مګر کګ کړې یو طرف د سټو کو کړې به ایسو لیتن ورها پورت کړې لیتن بل طرف د یعنی یاني مایل کړې یو طرف د سټو پورت بل طرف د سټو د وجې د hebat د أغنا اواز دی بواوري د وجې د hebat د أغه آواز نه وکلا ستردا سي اوکل داسي چاکا یو سڑی خبر که ناچ اوکسا شکم سڑی و دی پی نبیادا سکی پوش سڑتیو دیو سول و اول من يسمعو رجل يلوت حوز ابلی فيسعقو و يسعقو الناس حولهو اولا چې اوري بدل را یو سره یلوته چا غبلې ورکی هغه سې کوي حوض د خپل اوخو حوض د خپل اوخو د اوغو چې کم زید نو د اوخو د پارا چې کم حوض د غېبه اسلاکه یعنی هغه بلوي په خټو باندې ا یلوته لیوي حوز حوض د اوخو نو هغه به هوشکري شي به هوشه بشي خلک چا پیړه داغنه بیابا رو لیگی اللہ او قال یا ویلی یونزل اللہ مطلاً رو بریگی باران للا را کعنه تولو گو یا کتبوی دا باران دا سر دا شب نم دیده پر خدا اویز ویلو یا تبوی یا کتبو سور دی فتم بوتو منو اصاد ناسی نو زرغن بشی دا غینا دا غچ باران او بریگی جوسی د خلقو بیاک داګې نبا زرغونیږي چې سيد خلکو خالق ژوندې بیا ثم ينفخوا بیا با نو برابر شي د باران مثال بداسي لکه چې انسانان به رورو او باران باندې زلغونه کیږي نو فباران به دای برابرېږي انسانان به ته نو چې برابر دي د الله د حکم د شپې له انتظار بکې نو سوم ما ينفق فيه بیا په کې او کې شي دی دې کې بل خو برابر شي وي تیار وي لفایزهم قیام ينظرون چ پوک یو کلیشی ناغان د خلک په ټول او درېګي ګوري په میدان د قیامت تا به ویلی شي یا یوهنا سوې خلکو حلم اله ربکم رازق خپل رب تا وقفو حکم او کې الله فرشتو تا شودره د خلکو لرا یقین دینه به تاسو کولی شي چې تاسو ول شرکاو یا تا ول ځان نشی خلاصول ثم یقال به ویلی شي آخر جوبا سنا رو با سی یو ټولګه دورو یو ټولګه دور ذ دو مجرمین روبا څخه مستحق د عذاب د جهنم ګرځي دي روبا څخه غیره لا و ويقالو بلشی منکم سور مقدار کې روبا سو ويقالو بلشی من کل الف د هر زړه کسانونا نه 90 و 99 د هر زړه د هر زړه تسعا مئتن و تسعین و تسعا فذالکا یو کم زر یعنی زرکی با یو کس یو کم سن یو کم زرنو آیو برو بس فدا وقی اوبا گرزی ما شمان شیبا بودا گان و ذالکا یومو او داغورت دا يخشفون ساقين چه بربندیاو او کلی شي د پندونا حالت بدر سفوي یعنی احکار بشي دي قیامت پورزه د پندونا څمنه به کوي کافر چې واپسوي دي دنیا تا چې د هالاتن لرزوي لکه چې سړی منډه یا یو کار کوي په سیسکی تا پورته کیږي دا سحکار کوموا اللهم صمون اليتصف حله او يو طرب د سرد ومانااه يزاءوصف حتىتااو نقي کې خد و طرب د سرټوه يرفو صح اووقرى آپورته ک ب طرف اللَّهُ د سرد وأنا ننس الله تععاالو قاللااو قالوي نشتهې د یو مګ زر دی چې کی لبه کېغ دجال لړ د یو کلې بنی چاغب دجال جاال نهپاتې شي مګر مکو مدنې د نشيدن نه کېدوللی سر نقون من, من انقاابې ه مع اللهلی الملاکهو نه بهوي دلارو د د دواړو د مکیی دمنې نه مګر پاغې س ترون کېئ په دوالو لارو باندې تا هررو همما چې حفا ضت به کوي د د دواړو خاروو فرشتې په لاړو کې به ولاړيفایا ن ځرو سبب خ نورا بشي دغ بې کار شال زم کېته چې زغونه نه کوئ ندی به مې تاش شي دا بماه نو چې نزې مدیې تراشي نو اوبه خوږیږي جړق بو وی مدینہ سلا سلا رجفاتن دری جړقا دری زل بو خوږیږي نو د اوبه په سي الله د دې مدینه نه کله کافر و منافق هر یو کافر و منافق دو باہر آغا من آغا دی آغا و وجد یاده نه باغ د وجد مدینه نه بهر نو بار خو بدجاری کړه نو هغه په ایمان نه وړي هغه سب غوم راشي او څکه مؤمنان دي نو هغه بکلک پات دي شي بروا وعن نقل لذا حضرت انسنا ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي الاسلامي لري يتبع الدجال من يهودي اصبهان تابیداری وګړي د دجال ور پسيبه شي دجال پسيده يهودو د اصبهان 70000 او یازر کسان عليه متيا تيا لسا شپاريبان ودا تيا د تيالس جوړي جاميوي قيمتي او هو مسلمون و مشرکن ان ااس نهبيلهې او ییدې د نبي ل سات او سلامو قولو شوي لا ینه فناسو نه د جاېفل الجبال ها مغاې طب کوې خلکه د د جانا په غو کېو کېبتې پټېږي عمرانې نه الله ت الله دمون د حالې د ساېڅه ف نه ده. قال او سمعو تو رسول الله ماد نبی عليه الصلاه والسلام او دني یقول چوي ما بین خلق ادم الیا قیا امسات امر اکبر من الدجال مشته په من د پیدائش د ادم علی السلام نا تر قیامت تر قیامت ته پوری چا پیدا شوه تر قیامت پوری دا صف فتنه یو کار نشتا اکبرو دلوي فتنه د دج نه پښ د قیامت پوری د ادم علی سلام نظر قیامت پوری, دے پوری دی پوری څور صح وختونه دی سخته فتنه راه او د دج نه بل فتنه نشتا سخته فتنه چې داغه لاس کې به خزاني یو وا یو لاس کې به اور وي بلکه به جنت وي یو لاس کې وو جنت وی ول کې وو خزانه بازار سر وی خلق به وجنی او داغه په حکم به د باران کیږي داغه په حکم به زمکینه زرغونی کیږي نو له فتنه ده که دا الله دې مونږه ساتي الله دې مونږ د اخلاتو نپری نک الله اللهم اني اعوذ بك من فتنه الدجال و فتنه المهياض والمات مخمول خدا وك. رواه مسلمون وعن نبی سید خدری الله اللہ تعالیٰ نوعانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علاوه یخرد دجال روبو زید دجال فا یتوجهو قیب رجل من المؤمنین روبو زید دجال متوجیب شدتا مخا محدد فتردد یو سرید مؤمنین فتا فتا فتا فَتَلَ فَيَتَلَقَّاهُ الْمَصَالِحُ مَخَامِغ بَشِرِ دَجَّال سَرَا آغا جنگیان خلق مصالح آ خلق چې د غېباندی سیوي زغریوي سامان د جنگ اصل کې دابا آغا خلکو کې چې با چې دای خبر ورکې د جنگ کول نو مخ کې جنگ تا مخ کې مصالح الدجال اغه جنگان د دجال چې مقدا غظ فرض دي د جنگ د فارا یا اصله او لبن ايقولو نوای بد لهو د دجال ته اله اينت مذو چرته قصکتو ايقولون نوای بد دجال امدو الها زذي خرج لقص کو ما کستا چا اوزي وي فقولون نوای بد لهو او ما تؤمنو بربنا آیتا ایمان نروڑی زمنگ پا رب باندی اغا سریتا ووای مومن تا فیقولو آئی ووتا مومن ما بی رب بی نخفا او نو زمنگ رب پتن ندی زمنگ رب دی اخکارا شفاہ زمنگ رب اخکارا دی اغا پتن ندی او دجال چه دی اے نو داد آغا دروغ دی داد دجال لے دی زمنگ رب ندی پهقولو نو ب اوترو ووج د ل را فکوو باز غَيْلِ بَازِن بعض دغیلی بعض بعضته آلیڅقد نه هاکومررب کوم آړ منکرې تاسو راستاسو د ووجو تاسو د ووجونا آدن یوکس ل رادو نه بده د دجان نه ف تلوکو نرلاړ بشيبي و بځې دره دجاال دجلال دا بغیر د دنیا د بوجغت د جالدہ کله چویني اگر ا مومن نقال و عبادت مومن یا ايوه الناس اي خلق ان هاذت دجال داغه دجال د بيمانہ اگر دجال ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مبارک نبی علیه السلام ذکر کړو فیا امر نو به نحکم بک دجال په د سرا فيشبحو فيشبحو رغب وهلشي او بواليشي بووالو سخط سرا او بواليشي ها فيقولوا ابصر ليشيبو ليشين ويقولوا ويبد فَيُوسَعُ زَهْرُهُ رو ب نونو کو او بلی شي شا او ګیره دغه ضررب پهوالو سره چې د او د ګیرټ نهبی ونی روان شي فقو نوای ته داجال تُؤْمِنُ مننوبي آیا تا په ما ایمان نهې راړی مابانې ایمان راړی فقورو شخی اوه ی زره کی انتل مسیح القذاب طاح الدجال دروخ جنې ف ی امر بی نو حکم بو کلیجی پاغه باندې ف ی شرو نو منشار نذر بکلیشی غس بکلیشی پاغه اری من مفرقی د سر پمن باندې د عرب اوله په دې سربانه کی دی پدې مند سربا حد تار تر دې یو فرق بين درج له چاغه بسریکلې شي جدا بکلې شي فما بين دوغ پو یوخ په یو یوخ په بنخ په به بنخ سرهږي هغه سړی لره ثم يم شي د جالو بين القطعتين بیا بزید د جالو ما بين دو ټوټو دای کې هغه انسان مؤمن بدو ټوټي کی ا یو په یو خپل بل بل خاده ټوټو ټو پمنس باغ د جاعل رواني بیا به اوې له هغه ته قم پاسه هغه د ټوټي وکی مل بشین بیا باغ د ټوټو ته اوې پاسا د هغه په پاسي پایستوی قائم منو برابر بشی پولاړه او به دی سم یقول له بیا به شی د جاعل هغه ته اؤمنو بی ایا اوس په مايمان روړې که روړې اته ایمان روړې په ما پيقولو نو وايي بوه تا د مؤمن مزدت تو فی کا الا بشیرتن نده زیات کړه ما لا استف بارکی الا بشیرتن مگر خو بشیرت او عقل زما خدې خبره خزیات کمال لرعقل چتر ډېر دروغ جنې تړې نا کارې س یقولو بیا به و د غهمومن خلکو تهیا الی هررناسو خلکو ان نه لای فو بعددي یقین دا د جاال به او کېروستو زمانه بیا آهدن د یو ق نه نه د نورو خلکو سرهب دا کار نه شو کولی ٹی داه کی کې دوټو ټیبی کې او بیا راپورته کې دا صب د یو کس الله د اختیال ورکو. فياخذه الدجال يذبحه الوبنسي دغه سره د دجال سخته فتنه وکنه اغه سره به دجال اونزي د پړ د چاغه به علال کی فيجعل الله ما بين رقبتي الى ترقوتي نحاسا وګور نو وګرزه الله وګرزه الله 昂古拉 فیا فیا اخذ الدجال ولبنسی اغل رد الدجال دپو د چلال کی اغل را مگر ابگر زے الله اغا چ مابند بینار رقبت مابند سرداغه کی ال ترقوتی ترسنده غپوره نحا سان تامبا داغ اوپر ګرځي الله مابين د سټ او د زید علاله د سینی ترڅدا غفربسو ګرځي تانبا نو تانبا حنوږي داغه زید الله به جوړه کی اغه کی تانبا فلا یستتیو تا قد بنل دی اغه تاس بی دلار ان داغه د جحال به د قتل د پاره سلا دا غ سرب لني چاغه به علال کی اق ب نه لري دته بي د بللارې د الله لهلو دغه ځکه دسیې ته سرې ددي ځې نوالې تر د سرټه فورې به الله دغهځې کسه جوړه کې تاامبهبه نه غسی پاییا خو وهو او بنیوي اغ ل را په دواړو لاسنو او په دواړو په پای قځې فبي د ل پور کې بيواچي فيعسب الناس و گمان به خلکو چې انه قذفوا النا تش به شګر د دجالو ورځ او د لر ورکه ای خل خوب چې پور کې واچا او ور کې بيواچي کو هغه ور دا بسې پور او داغه به جنت وی و انما القی فی الجنہ لیکن حقیقت کی اب اوگولوجی په جنت کې وقال رسول الله صلی الله علیه و سلم اعظم الناس شهادت نے اندر رب العالمین دا به دلوي د خلقونه په ادبار د شهادت په عزت عبد مخلوقات دا دلوي شهید د اعلی په دربار رواه مسلمون ورو البخاری بعضه بمانه المصالح الخفراء والطلائع خفراء دوی اغاب پیرادار چداگو د لخر پیرکی چو چوکیداران والطایو او دابئی اغا جاسوسان یند د دجال د لخر د ب مخک روانوی او جاسوسی بکیدا غد پارا چوکیداری بکیدا غد لخر د پارا پوش اشتركوا المو... في